У них і ляльки, і теплі кімнати. Вони щоранку п'ють молоко з солодкими булочками. А ми, як цуценята, копаємось у багні чужих недоїдках. Я страшенно полюбив книжки. Вони мені давали той світ, у якому одмовила доля. Я плавав з капітаном Немо на підводному човні. Був в'язним на повітряному кораблі божевільного вченого. Ганявся за злочинцями знатом Пінкертоном. Був під землею і в зоряних світах. Полював на індіянів на далекому заході і в тропічних лісах гойдався на ліанах над мутними водами повними алігаторів і невідомих тварин. У нас не було книжок, і я просив їх у знайомих, а то й зовсім чужих людей, яких я зустрічав на вулиці, і питав, «Дядя, а у вас нєт сищикав?» Одні сміялися з мене і проганяли, а другі звертали на мене увагу. Я годинами на жорстокому морозі стояв біля їхніх воріт, соромився зайти до хати, поки вони вийдуть, щоб перемінити книжку. Але вредні діти бруднили й рвали книжки так, що не можна було їх повернути». І тоді хлопці мене за це били. Вони мене били на кожній вулиці, так що мені не можна було нікуди й піти. Пам'ятаю, була холера, і я надійно думав, хоч би вже вони всі повмирали, тоді б мене ніхто не бив. І раз один парубок, що я не повернув йому книжок, спіймав мене з хлопцями на дінці. Втекти я не міг, і покірно спинився перед мордатим велетнем з кулаками в мою голову. «На чортове цуценя! Тепер держись, я тобі покажу, як не повертати чужих книжок!» І він замахнувся наді мною страшним волохатим кулаком. Але я отскочив у бік і почав гаряче переконувати його, що мене не треба бити, що невинний я, маючи таких вредних братів і сестер, що рвуть чужі книжки. Я дуже люблю їх, вони для мене краще всього. Вони для мене все життя, і мене не можна бити. Мені було ж дванадцять років, але я так натхненно і переконуюче говорив, і як крем'яшками грав чужоземними словами. Я говорив так палко, що парубок тільки здивовано розводив руками. От так голова, от голова. А я... Смаглявий горобець стояв перед ним і чекав на свою долю. Тут же був один хлопець, що мовчки слухав нас. І коли я замовк, він, блідий від гніву, підійшов до мого ката, взяв його за петельки так, що той почорнів від спиненої крові і вдарив його всім тілом обтин. І доки ти будеш мучити цю дитину, хлопці їх розняли. Але цей парубок більше мене не чіпав. Він навіть запросив мене до себе і дав ще книжок. Літом я тікав у поле, і у траві, що пахучо шуміла наді мною, забував над книжкою все в чарах нових світів і пригод. Про мою любов до книжок узнав завідуючий заводської бібліотеки Сергій Лукич Зубів і почав давати мені даром читати книжки. Як сон були мені третя рота і порожній живіт. Книжки замінили мені товаришів і ласку матері. Вони влили нові барви в мою душу, і вона зацвіла ярко і любовно під сяйвом звільненої думки. Вони дали мені крила і майбутнє, розкрили мені огненні простори, Повні золота й крові, краса й сила, відкрили мені своє лице і обійми. А коли я вперше побачив живі картини у кіно, Де на тлі чарівної музики проходило перед очима те, Що треба викликати силою уяви, коли читаєш книжку, Я так намозолив очі господині Ілюзіону, Що вона дозволила мені безплатно ходити на картини. Ну, звичайно, моїми улюбленими були Аста Нільсен і Максимов. Макс Ліндер доводив мене до судорогу в животі. І от почала рости тоска. У кіно я ще дужче відчував те розкішне життя, яким живуть інші, вибрані, щасливі, яким я ніколи не буду жити, до якого ніколи мені не долетіти – Хоч у мене є і крила, але крила фантазії, на яких справді не можна злетіти навіть на стріху нашої хворостянки. І коли бархатні акорди невідомої музики заливають темний зал ілюзіону, я плачу незадоволеними колючими сльозами. Плачу так, що від них стає мокре підборіддя й мої дитячі губи. Як птиця з поламаними крилами – вовтузиться у власній крові і ніколи, ніколи не полетить у сині і чудесні світи, так і я, маленька і нещасна точечка, в безжальному і жадному світі, сидів у темній залі і плакав над загубленою радістю. На шумних ярмарках ми з Федькою-горохом крали житняки й яблука. Там, де кричать «І так п'ятак», «На вибарпі так!» Я над надрядом і робив вигляд, що вибираю, а сам крізь розставлені ноги, ну, коли крамар обернеться, подавав фейці, що стояв позад мене, украдену ляльку і тихо отходив. Але потім я кинув красти, бо в цьому не бачив ніякої радості, крім перспективи ходити з одбитими печінками. Я дуже любив собак, кішок і коней. Одного разу Хлопці спіймали сучку, що водила тічок по городах, прив'язали її до тину і почали вбивати. Били вони її тоненькими дубцями і тільки мучили її. І я, повний невимовної сили, весь у сльозах розігнав хлопців, одв'язав бідну собачку і пустив її на волю. Я любив ходити на гнойовище над Дінцем, куди приходили подихати коні. Вони. Рідко й хрипко зітхали, Судорож насіпали ногами, Їм смертно тримтіла облізла й мокра шкіра, І вони довгий тоскно Простягали шию синєву і світло До холодних осінніх зір. А потім з них здирали шкіру, І собаки і галки робили своє діло На їх димних від крові тілах. Учитель Василь Мефодійович Крючко з добрим теплим лицем і задушевним голосом, був особливим вчителем. Він горів своєю роботою, любив нас як своїх дітей, а ми за це неможливо шуміли і на перервах підіймали такий пил, що лице Василя Мифодійовича плавало в ньому,